Туве Янсон Країна мумітролів. Зима-чарівниця Розділ п'ятий Самотні гості З кожним днем сонце чим раз вище відбивалося на небі. Зрештою воно зіп'ялося так високо, що його перші скридливі промінчики сягнули долини. То був дуже важливий день. Ще й тому, що після обіду в долину прибув чужак Ним виявився маленький ходющий песик у зачовганій вовняній шапці Насуненій на самі очі Він стверджував, що називається бідась І що в сусідніх долинах вже вичерпалися усі запаси харчів Після відвідин крижаної пані стало майже неможливо роздобути щось їстівне. Подейкують один доведений до розпачу гемун з'їв власну колекцію жуків. Але то, напевно, лише плітки. А перед тим він жер колекцію свого колеги. У кожному разі юрби мешканців з околиць рушили в долину мумітролів. Хтось пустив поголос, що в долині є горобина, і льох з варенням. Хоча чутки про льох з варенням, мабуть, чутками і є. Бідась сів у сніг на свого чахлого хвоста. Мордочка його геть поморщилася від важкої задуми. Ми живемо рибною юшкою, мовила вітрогонка. Про жодний льох з варенням я навіть ніколи не чула. Мумі-троль кинув погляд на снігову кочугуру за дровітнею. «Льох там!» – повідомила маленька М'ю. «Там стільки варення, що можна об'їстися до нудоти. На кожному слоїку написано рік виготовлення, а покришки обв'язані червоними нитками. «Я, до речі, берігаю запаси родини, поки усі сплять!» – зашарівся мумітроль. «Ясна річ, звичайно!» – запобілував пробурмотів бідась. Мумітроль глянув на ганок, потім перевів погляд на зморщену мордочку бідася. Любиш варення? запитав він сердито. Не знаю. Мумітроль важко зітхнув. Гаразд, тільки ж беріть насамперед слоїки з найдавнішим варенням. Не минуло кількох годин, як на містку з'явився гурт звіряток-маляток. Якась розгублена чепуруля. Метушилися по садку і жалілися на життя кожному стрічному. Її лазони позмерзали, хтось повиїдав усі її харчі, а по дорозі до долини їй трапилася нахабна капаруля, яка раз у раз повчала, що зима, мовляв, це зима, і подбати про її прихід варто заздалегідь. Присмиркова долина повнилася крихітними істотами, котрі протоптали стежечку до льоху з варень. Ті, що не цілком підупали на силі, подалися униз, до берега моря, знайшовши собі притулок у купальні. Зате до печери не пустили нікого. Маленька Мюна полягала, що ніхто не сміє турбувати сон Мюмлі. Перед будинком мумітролів лементували найбесталадніші. Мумітроль виліз через слухове віконце на горищі з газовою лампою в лапках і присвітив їм. "Заходьте до середи на нічліг", запропонував він прибульцям. "Небезпечно заставатися на дворі, коли навколо швенджі мара, та ще Мара знахто». хто". Ні за що, не полізу на мотузяну драбину Раптом запротестував один старий мудрик Довелося мамі тролеві вигрібати у снігу лаз до вхідних дверей Він порп, відгортав, працював без починку Викопав довгий вузький лаз А коли врешті дістався до стіни будинку, дверима там і не пахло Лише темніло замерзле вікно. Мабуть, почав копати не там де слід, буркнув сам до себе. Але якщо почну рити новий тунель, то можу промахнутися повз будинок. Недовго вагаючись, мумітроль надзвичайно обережно висадив віконну шибку, і гості залізли до «Не розбудіть моїх родичів!» – попросив мамі «Тут спить мама, а там тато. Далі хробся. Мій пращур вибрав собі місце для сну в кахляній печі. Розташовуйтеся, загортайтеся в килими, бо все інше уже позичене». Гості вклонилися сплячим господарям, а тоді позагорталися у килими та скатертини, що найменші заснули в шапках, пантофлях, хто що знайшов. Дехто з остею застудився, дехто вже встиг затужити за домівкою. «Який жах!» – думав собі мумій трой. «Льох невдовзі спорожніє. Що я скажу татові з мамою, коли вони прокинуться навесні?» Картини висять до гори ногами, А в будинку стільки люду, Що й кроку годі ступити. Він пополз назад тунелем, Щоб подивитися, Чи нікого бува не забули на дворі. Там сидів самотній бідась І задеше голову до голубуватого місяця Завивав якусь безкінечну, Тужну пісню. Чому ти не підеш поспати до будинку? запитав мумітроль. Бідась глипнув на нього позеленілими від місячного сяйва очицями. Одне вухо у нього стирчало догори, а інше звесело набік. Він усім своїм єством до чогось прислухався, десь далекої далини. Долинало вовче виття Бідась похмуро кивнув головою І знову натягнув шапку То, мої старші, сильні брати Прошепотів він Як би ти знав, як мені хочеться бути з ними І ти не боїшся? Здивувався маміто Боюся, у тому ж вся біда з тими словами бідас подався витоптаною стежкою до купаль. Мумітроль повернувся до вітальні. Якась крихітка кузька, налякана дзеркалом, хлипала, сидячи у трамвайчику з морської шумки. Лише її схлипування порушували суцільну тишу. Як нелегко декому живеться, подумав мумітроль. Може, не аж так зле, що я дозволив їм попоїсти варення? Слоїк для недільного почестунку завжди можна приховати. Отой, з полуничним варенням. А там побачимо. На світанку долина прокинулася від пронизливо дзвінкого звуку горна. Маленька Мю, прокинувшись у печері, сіла і заходилася Притупувати утакт ніжками. Вітрогонка нашорошила вушка, а пес-бідась, скулившись, забився під лавку. Пращор мумітроля роздратовано забрещав за слінкою печі, побудилися й гості. Мумітроль кинувся до вікна, поквапився сніговим лазом на двір. У променях блідого зимового сонця Котився схилом гори величезний гемуль. Він дув у блискучий мідний горн І здавався надзвичайно життєрадісним Отой неодмінно спорожнить більшу частину запасів варення Подумалося враз мумі тролеві. А що це в нього на ногах? Гемуль з'їхав униз, поклав трубу на дашок дровітні, а тоді зняв лижі. «У вас тут гарні схили!» – похвалив він. «А славу маєте?» «Зараз запитаю», – запевнив Гемоля мумі -троль. Він заповз до вітальні і гукнув. «Є тут хтось наймення «Слалом»?» «Я називаюся Соломея!» – прошепотіла крихітка, котру налякало дзеркало. момі повернувся до гостя. «Не зовсім так, як ви кажете. Соломея є!» Але Гемоль його не слухав. Він стояв посеред тютюнової грядки момі і принюхувався. «Гарне місце для житла!» – мовив він. Тут побудуємо снігову хатинку. Можете пожити у нас? Несміливо запропонував мумітроль. Ні, дякую, відмовився гемуль. У вас там дуже застояне повітря. Це шкідливо для здоров'я. А мені необхідне свіже повітря. Багато свіжого повітря. Що ж! Почнемо, аби не витрачати даремно часу гості момітроля троля одне по одному повиходили з будинку Спостерігали за тим, що відбувалося Може, ви би ще щось заграли? Запитала крихітка Соломея На все свій час Бадьора відказав Гемуль Зараз слід Попрацювати І закипіла робота Усі гості Заходилися будувати Снігову хатину На тютюновій грядці Мумітата А сам Гемоль Вирішив скупатися В річці на очах У посинілих від холоду І вражених таким Видовищем лісових крихіток Мумітроль Помчав до купальні, що було духу Вітрогонко! Репетував ще здалеку Якогось гемуля до нас наднесло Він хоче будувати собі снігову хатинку А сам зараз купається у річці А, то з тих гемулів Багатозначно мовила вітрогонка не буде нам тепер спокою Вона відклала набік вудочку і рушила у слід з По дорозі їм стрінулася маленька Мю, котра аж палахкотіла від збучення Бачили, що у нього на лапах, мало не репетувала вона Це називається лижі Я можу роздобути собі такі негайно Снігова хатка Гемуля поволі набирала виразних образів. Гості працювали без перепочинку, раз у раз кидаючи тужні погляди у біг з варенням. Гемуль виконував гімнастичні вправи на березі річки. «Яке чудо! холоднеча, Чи не так?» – тішився він. «Ніколи не буваю у такій добрій в язичній формі, як в А вам не кортить скупатися в ополонці для поліпшення апетиту. Мумітроль витріщався на гемулову куртку в чорну і цитриново-жовту смужку зигзагом, стурбовано розмірковуючи, чому йому не подобається бравада гостя. Ще зовсім недавно він так нестерпно тужив за такими, як гемуль, Веселими та привітними, напротивагу отим усім істотам, що траплялися йому на кожному кроці, загадковим та неприступним. А зараз гемуль видавався мумітролові ще чужішим, аніж сердити і незбагненне звірятко, що мешкає під посудним столиком. Він безпорадно дивився на вітрогонку. Звівши угору брови і відкопивши нижню губу, вона уважно розглядала свою рукавичку. Мумітроль одразу здогадався, що їй Гемуль також не сподобався. З силованою ввічливістю Мумітроль звернувся до Гемуля. Мабуть, то дуже добре любити холодну купіль. Нічого ліпшого у світі я не знаю. Запально вигукнув Гемуль, променіючи до нього усмішкою. Зимна вода відганяє зайві думки та фантазії. Повірте мені, немає нічого небезпечнішого, як сидіти сидним у чотирьох стінах. Справді? – здивувався мумітрон. Чистісінька правда. Не щуєтесь, як дурні думки обсядуть вам голову, – переконував гемурт. «Коли ви тут зазвичай трапезуєте?» «Коли я наловлю риби», – понуро буркнула вітрогонка. «О, ні, рибу я не їм, лише овочі та ягоди». «Може, варення журавлини?» – зі сподіванням у голосі запитав мумітрон. Великий глечик, перетертою з цукром журавлини, зовсім не користувався попитом. Але й тут Гемоль заперечив. Журавлину не люблю. Ліпше полуничне варання. Після обіду Гемоль одягнув лижі і подерся на найвищий пагорб, біля підніжжя якого розташувалася печера. Знизу за гемолем спостерігали трохи розгублені гості, які не знали, що й думати з приводу його затії. Вони притупували ніжками по снігу і обтирали лапами носи, бо на дворі було дуже холодно. І ось гемоль полетів на лижах униз. То було страшне видовище. Посеред схилу він зробив закрут, Обгорнувшись із кристою сніговою курєвою, ледь стримав темп і знову звернув в інший бік Гемуль звивався то в один, то в інший бік і від його чорно-жовтої курточки мерехтіло в очах Міцно зажмурившись від страху, мумітроль подумав про те, як його гості не схожі один на одного. Маленька м'ю стояла на вершині пагорба і верещала від радості та захоплення. Вона розламала бочку і дві лишви прив'язала до черевички. А тепер моя черга Горланула крихітка. Ані миті, не вагаючись, вона помчала просто в діл. Мумітроль спостерігав за її спуском, розтуливши тільки одне око, але відразу збагнув що М'ю зуміє дати собі раду. На личку маленької збиточниці вимальовувалася весела впевненість у своїх силах, а тоненькі мусірнички-ніжки міцно трималися землі. момі несподівано для себе надзвичайно запишався нею. Маленька М'ю відважно летіла униз. Мало не врізалася у сосну, що виринула на її шляху. Спритно ухилилася і знову відновила рівновагу, а вже внизу гепнула у сніг і щасливо зареготала. "Вона моя найдавніша приятелька", пояснив му мітроль чепоруль. "Не сумніваюся", скривила кисломіну міну чепоруль. У цьому домі коли-небудь подають каву Знявши лижі, сяючи теплом та приязню Гемоль розмашистим кроком рушив у їхній бік А тепер навчимо мумітроля кататися на лижах Рішуче мовив він Ой, ні, дякую, ні за що Пробурмотів мумітроль заткуючи він квапно розвернувся у пошуках вітрогонки. Але, товаришки, ніде не було видно. Певно, знову подалася ловити рибку для свіжої юшки. Головне не боятися! Підбадьорував гемуль, міцно прив'язуючи лижі мумітролові до лап. Але я не хочу! Жалібно протестував мумітроль. Маленька Мю дивилася на нього виключно Заламавши брови. Що ж? переречено погодився мумітроль. Тільки з маленької гори. Звичайно, ось звідси до містка, погодився Гемуль. Зігни коліна, нахилися вперед, пильнуй, щоб лижі не роз'їжджалися в різні боки. Верхню частину тулова випростай. Лапи притисни до тіла, запам'ятав? Ні, чесно зізнався Мумітрой. Він дістав легенького стусана у спину, заплющив очі і поїхав униз. Спершу лижі розпозлися на увесь шиф, потім наїхали одна на одну і заплуталися поміж палицями. Уся ця конструкція завалилася у сніг. Зверху у досить дивній позі лежав мумітроль. Гості трохи поживалися. Тут потрібне терпіння, повчав Хемон. Піднімайся нагору, маленький друж. Повторимо спробу. Мені тремчать у лапки. Ледь чутно поскаржився на то То була справжня каторга Ще гірша, ніж тоскна зима Навіть сонце, за яким він так страшенно тужив Зазирнуло в долину і побачило його приниження Ось уже місток шаленою швидкістю летить на нього Мумітроль підніс угору одну лапу, щоб утримати рівновагу, а інша їхала собі сама куди хотіла. Гості шаленіли від захвату. Життя знову почало їм видаватися веселим та потішним. Для мумітроля ж не існувало більше ні неба, ні землі, лише сніг, нещастя, катастрофа. Урешті-решт мумітроль завис на кущі прибережної лози. Хвізд його хлюпався у холодній воді, А увесь довколишній світ заслонили лижі, палиці Та нові загрозливі перспективи. «Не трать відваги!» – підбадюривав гемур. «Ще раз!» Але жодного ще раз уже не було, Бо мумітроль таки втратив відвагу, остаточно втратив. Хоча потім йому ще довго снилося – Немов він відважився на отой третій спуск з гори, який став тріумфальним. Увісні Момітроль вишукано завертав на місток і з усмішкою на устах обертався до глядачів. Публіка шаленіла від захоплення, але насправді все було не так. Насправді Момітроль сказав, «Я йду додому». Ви собі возіться, скільки влізе Я піду додому Ні на кого не дивлячись Він поліз у сніговий тунель До свого затишного кубельця Під кріслом Гойдайкою у теплій вітальні До нього долітало приглушене галайкання Гемуля Мумітроль запхав голову у піч і прошепотів Він мені зовсім «Не подобається!» Пращур струсив у трохи сажі, демонструючи певно у такий спосіб свою симпатію нащадкові. Заспокоєний мумітроль заходився малювати вугликом на задній стінці канап. Намалював гемуля, котрий стирчав головою вниз у сніговій кучугурі. У кахляній пічці стояв великий слоїк з полуничним варенням. Наступного тижня вітрогонка наполегливо рибалила. Поряд під зеленкуватою крижаною стелою сиділи довгою вервечкою гості, які відверто не злюбили гемуля і теж рибалили. У будинку мумітроля потроху скупчувалися ті, кому було байдуже до гемуля, і хто не хотів або ж не наважувався демонструвати йому свою нехіть. Щоднини рано вранці Гемуль запихав голову крізь розбите вікно і освітлював вітальню факелі. Він страшенно полюбляв факели і табірні ватри. Та й хто їх не любить? Однак любов ця проявлялася якось недоречно. Гостям дуже подобалися довгі безтурботні передобіддя. Коли поволі розгорявся день, вони собі перемовлялися з нічелі, розповідали одне одному, що снилося, і прислухалися до звуків з кухні, де мумітрон заварював каву і билію псував гемо. Він завжди починав з того, що повітря у будинку сперте, і захоплювався прекрасною холодною погодою на дворі. Далі жваво описував, як можна з користю провести новий день. Гемуль справді робив усе, що міг, аби розвеселити товариство. І ніколи не ображався, коли гості його не підтримували. Він дружньо поплескував їх по плечу і казав. «Гай-гай, з часом ви зрозумієте, що я мав рацію». Одна лише маленька мю, ні на крок не відставала від Гемуля. Він щедро передавав їй свій досвід лижника, і аж променів утіхою від її блискавичних успіхів. "Крихітна панночко", казав він. "Ви просто народжені для лиж. Ще трохи і перескочите мене". "Та я ж про це і мрію". Щиро визнавала маленька Міл Однак повністю осягнувши мистецтво катання на лижах Вона зникла з очей Каталася на схилах, відомих тільки їй самій І Гемуль зосіб перестав її цікавити Минав час Щораз більше і більше гостей Ховалися і рибалили під кригою Аж доки одного дня Тільки чорно-жовта куртка Гемуля майоріла на пагорбі Гостям було не до вподоби, що їх змушують до чогось нового і обтяжливого. Їм більше полюблялося перевенити про те, як було раніше, до появи крижаної пані, і до того, як скінчилися харчі. Вони розповідали одне одному про умеблювання своїх домівок. То кому доводився родичем чи приятелем. Про той жах, коли прийшла велика холоднеча, і усе змінилося. Вони тулилися біля пічки, слухали розповіді інших та чекали, коли нарешті настане їхня черга розповідати. Мумітроль бачив, що Гемуль стає чимраз самотніший. Він вирішив спекатися його, доки гість сам не зауважив, що від нього всі бокують і доки не закінчилося усе варення. Однак не так легко було знайти привід, що був би і доречним, і тактовним. Інколи Гемуль з'їжджав на берег моря і намагався виманити з купальні песика Бідася. Але Бідася ніколи не виявляв зацікавлення ні до лиш, ані до саней, у які зазвичай впрягають собак. Ночами, сидячи на дворі, він вив на місяць. А вдень вічно коня, бо понад усе йому хотілося спати. Зрештою, одного дня Гемуль відставив набік палиці і благально мовив. Розумієш, я так самовито люблю собак. Завжди мріяв про власну собаку, яка також би мене любила. «Чому ти не хочеш побавитися зі мною?» «Я й сам не знаю», – відповів бідаць, червоніючи по самі вуха. При першій же нагоді він шмигнув до купальні, щоб помріяти до схочу про вовків. Ось з ними він без залюбки побавився. Для нього було би безмежним щастям полювати у їхній зграї. Товаришувати їм усьому, виконувати усі їхні забаганки. А з часом він би й сам змінився, став би таким же диким і вільним, як вони. Кожної ночі, коли місячне сяйво виблискувало у розмальованих морозними квітами шипках, бідась прокидався, сідав, прислухаючись до нічних звуків, потім натягав на вуха вовняну шапчину. І вислизав на двір Він завжди простував одним шляхом Навскоси берегом моря Через парк до лісу На південному окрайці доли Ішов так довго Аж ліс починав рідіти І поміж штовбурами дерев З'являлися самотні гори Біда сідав на озлісі у сніг Чекаючи, доки озвуться вовки Інколи виття долинало здалеку а бувало чулося і зовсім поруч. Щоразу, почувши вовчий поклик, бідець задирав догори мордочку і вив у відповідь. На ренок він крадькома повертався до купальні і знеможено засинав у кутку шафи. Якось вітрогонка, глянувши на нього, сказала, «Так, тобі ніколи не вдасться їх забути». «А я не хочу». Забувати, відповів бідась. Тому й ходжу на узлісся. Дивна річ, але найбільш боязка з усіх лісових крихіток Соломея по справжньому любила Гемуля. Її не полишала надія почути ще коли-небудь його гру на мітному горні. На жаль, Гемуль був такий великий. І вічно такий заклопотаний, що ніколи не помічав крихітки соломеї. Як би Соломея не квапилася, Гемуль завжди уже встигав від'їхати геть на своїх лижах А коли одного разу таки дочекалася, що він заграв на трубі Музика з Ненецька урвалася, бо Гемуль зайнявся вже чимось іншим Кілька разів крихітка Соломея намагалася пояснити Гемолові, як неймовірно вона ним захоплюється, та була надто сором'язливою і починала дуже здалеку, а Гемоль слухати не умів. Тож там нічого путнього і не зуміла розказати. Однієї ночі крихітка Соломея прокинулася у трамвайчику з морської шумки, на задній платформі якого вона ночувала. Спати там було трохи незручно, бо заважали численні гуцики і шпильки, накидані за довгий час членами родини мумітролів. А Соломея була, як уже мовилося, дуже делікатна і не могла собі дозволити повикидати геть той непотріб. Отож Соломея, прокинувшись, почула, як під кріслом-гойталкою шепочуться вітрогонка й мумітролів. І одразу збагнула, що мова йде про її коханого гемоля. Так більше тривати не може, почувся стебрявий голос вітрогонки. Ми мусимо повернути колишній спокій. Відколи він почав дудіти у свою трубу, моя музикальна мишка відмовляється грати на флейті. А більшість моїх невидимих прителів подалися звідси геть на північ. Гості хвилюються, вони позастуджувалися, сидячи цілими днями під кригою, а бідась ховається у шафі до самої темряви. Хтось мусить йому сказати, що він забирався з долини. Тільки не я. Відразу попередив мумітроль. Він переконаний, що усі його тут люблять. Тоді доведеться вдатися до хитрощів. Наполягала Вітрогонка: "Треба переконати його, що Самотні гори вищі й гарніші, ніж тутешні пагорби". Але ж у Самотніх горах немає схилів, придатних для спуску на лижах, докірливо залважував Мітроль. Лише провалля та шпичасті скелі, на яких навіть сніг не затримується. Крихітна Соломея затримтіла, на очка її набігли сльози. Гемлі завжди зуміє собі порадити, не поступалася вітрогонка. Хіба, гадаєш, ліпше буде, якщо він сам здогадається, що ніхто його тут не любить? Поміркуй сам. Може, ти сама йому про це скажеш? Жалібно попросив мумітроль. Але ж він живе у твоєму саду, нагадала вітрогонка. Візьми себе в руки, так буде найліпше для всіх. І для нього теж Розмова стихла Вітрогонка вибралася через вікно на двір Крихітка Соломея лежала без сну, вдивляючись у пітьму Вони хочуть позбутися Гемуля і його мідного горна Хочуть, що він упав у провалля Тут можливий лише один вихід Попередити гемуля про небезпеку самотній гір, але обережно він не повинен здогадатися, що його хочуть позбутися. Не варто його ображати. Соломея усю ніч не стулила очей. Думала, її маленька голівка не звикла до таких глибоких міркувань, тож коли надійшов ранок, вона не змогла далі упиратися сном. Крихітка проспала ранкову каву і обід. Ніхто навіть не згадав про її існування. Після сніданку мумітроль вийшов на пагорб. Привіт, зрадів Гемон. Як приємно тебе бачити. Хочеш, я навчу тебе одного дуже простого закруту на лижах? Дякую, але не зараз, відповів мумітроль, почуваючи себе. Страшенно нещасний Я прийшов порозмовляти Чудово! Ще більше Втішився Гемуль. Наскільки я помітив Ви тут не надто балакучі Досить мені появитися Усі замовкають І розходяться хто куди Момі тролль Критькома глипнув на Гемуля, Але той Видавався йому просто зацікавленим Та веселим момі глибоко вдихнув повітря і почав Справа у тому, що в самотніх горах є чудові схили для спусків на лижах Справді? Так, розкішні! Вів далі момі ледь стримуючи хвилювання І вгору, і вниз, а скільки там простору? Треба буде їх дослідити при нагоді Мовив Гемуль. Але ж туди не близька дорога. Якщо я вирушу туди зараз, то нам хто, значи, вдасться зустрітися навесні? Було би шкода, правда? Шкода, покривив душею йому вітро і аж залився рум'янцем. Але уявляєш? раптом завагався гему. То було би життя серед дикої природи. Ватри вечорами, аж щоранку під корення нових вершин. Довга лижня в ущелинах, в м'якому неторканому снігу, Який поскрипує під лижами. Гемуль поринув у мрії. Як приємно, що ти цікавишся моїми лижними успіхами. Мовив він нарешті вдячна. Мумі-троль зачудовано витріщився на гемуля. Ні, так не можна. Але ж ті схили небезпечні, вигукнув він. Тільки не для мене, запишнився гемуль. Дякую, що хвилюєшся за мене. Але я люблю стрімкі спуски. Але ж там зовсім прямовисні схили, уже кричав момітроль. Вони зриваються в провалля, на них навіть сніг не затримується. Я помилився. Мені раптом пригадалося, що самотні гори зовсім не придатні для катання на лижах. Ти певний? здивувався Гемон. «Повір мені!» – уже майже благав Мумітроль. «Будь ласка, залишися з нами. Я вчитимуся їздити на лижах». «Що ж», – мовив Гемуль, – «якщо ви так не хочете мене відпускати, я зостануся». Після розмови з Гемулем Мумітроль був надто збуджений, щоб іти додому. Натомість він рушив до моря. І почвалав уздовж берега, далеко оминувши купальні Що довший йшов, то легше ставало йому на душі Зрештою аж розвеселився, насвистовав собі щось підніс Підкидаючи ногою у ламок крижинки А потім з проквола почав падати сніг То був перший снігопад після нового року Мумітроль аж не тямився від зачудування Сніжинки одна за одною лягали на його теплий ніс і відразу танули. Він ловив їх лапкою, щоб на коротку мить помилуватися візерунком. Задерши голову вгору, спостерігав, як міріади білих клаптиків летіли йому навстріч м'якші й легші запухли. То ось звідки береться сніг, думав йому А мені здавалося, що він росте з землі. Потепліло. За пеленою снігу нічого не стало видно. Мумітроль охопив такий захват, як не раз улітку, коли він толапався у морі. Мумітроль скинув себе купальний халат і бухнувся на знак снігову кучу гору. Зима! подумав він. Виявляється, її також можна любити. З відчуттям страху, що вона спізнилася, крихітка Соломея прокинулася, коли вже смерклося, і наступної ж миті згадала про Гемуля. Соломея зістрівнула із комода, спершу на стілець, потім на підлогу. У вітальні панувала пустка, усі саме обідали в купальні. Крихітка перелізла через підвіконня і поквапилася на двір сніговим лазом, стримуючи плач, що душив її горло. На дворі було темно, ні місяця, ані північного сяйла. Падав густий сніг, ліпився доличка та сукенка, залежаючи йти. Вона на силу добрила до снігової хатинки Гемуля. Але там також було темно й порожньо. Крихітку Соломею охопила паніка. Замість того, щоб почекати, вона кинулася у завірюху на пошуки гемуля. Кликала свого коханого гемуля, але то було все одно, що кричати в подушку. Її мініатюрні сліди враз засипало снігу. Увечері снігопад припинився. Ніби тюлова фіранка відслонилася, відкриваючи краєвид аж до замерзлого моря, над яким ген вдалині зависла чорно-синя хмара і сховала сонце. момі заворожено споглядав, як грізно закипала негода. Немов перед останнім драматичним актом піднімалася завіса у театрі. Біла пустельна сцена простягалася аж до непокраю, над узбережжям швидко гусла темрява. Момі-троль, котрий ніколи в житті не бачив замітілі, подумав, що то насувається гроза. Він налаштував себе не боятися, коли вдарить перший грім. Але грому не було, ані блискавиць. Натомість над однією з прибережних скель білою шапкою почав здійматися сніговий вихорець. Стривожний вітер дмухав то тут, та там, стелячись Понад кригою та перешіптуючись деревами в ліску. Темна синява розросталася, Подмухи набирали силу. Нараз, наче двері, розчахнулися Від ручкого пориву вітру. Темрява розявала пащу, Вивергаючи мокрий сніг. Сніг уже не сипався згори, А вирував понад землею, Завивав, штовхав, Ніби жива істота У вухам у набилося снігу Він втратив рівновагу І покотився долі, не тямлячись від жаху Зник час і зник простір Усе, що можна було побачити і помацати, пропало Залишився лише зачарований вихор Розтанцьованої мокрої пітьми Особа досвідчена сказала би, що то розпочала свій довгий важкий шлях весна Але звідки взятися саме в цю мить на завиєному хурделицею березі моря досвідченій особі? Лише переляканий мумітроль поповзом долає натиск вітру в протилежному від тому напрямку Він повз і повз а сніг заліплював очі, громадився кучугурою на його носі. Мумі-троль чим раз більше переконувався. Зима заповзялася довести йому остаточно, що він ніколи собі з нею не дасть ради. Спершу обдурила його, загорнувши у витончене мереже ніжних сніжинок. А потім Кинула в обличчя тим гарним снігом, поваливши з ніг. І це тоді, коли він вже готовий був полюбити зиму. У ньому поволі наростала лють. Мумі-троль звівся на ноги, намагаючись перекричати віголу. Поскиглюючи, бив лапами сніг, але ніхто його не чув. Зрештою томився. Обернувся спиною до вітру, Звісив безвольно лапки І лише тоді помітив, що вітер теплий. Вітер затягав його за собою у сніговій кроговерті, Відривав від землі. Йому мітролеві здавалося, ніби він летить у повітрі, Легкий, мов пушинка. «Я сам став віхолою, Часточкою сніговію», Думав радісно мітроль, Заспокоюючись, усе, як влітку, змагаєшся з морськими хвилями, А потім ляжеш на спинку, і хай несуть вони тебе у шомовинні, Просто у шерих прибою. Гойтаєшся собі, мов корок на воді, А навкруги веселково переливаються бурунці, І враз опиняєшся, сміючись трохи збентежений, на прибережному піску. Мумітроль трол розпростер лапки і полетів Яка й мене зимо, скільки хочеш Захоплено промовляв він сам до себе Я тебе розгадав Ти ані трохи не страшна Треба лиш запізнатися з тобою Тепер мене вже не ошукаєш Зима витанцювала з мумітролем, Несучи його вздовж берега Малий отямився аж на засніженому по мості причалу, стоячи на голові У вікні купальні тьмяно мерехтіло тепле світло Ага, то я порятований, мовив сам до себе розчаровано Шкода, що все цікаве починається щойно тоді, коли перестаєш боятися Уже би й повеселився, але забава скінчилася. Коли двері відчинилися, випустивши у завірюху клуби теплої пари, мумітроль розледів, що в купальні немає де голці впасти. Одна з губа вже є, вигукнув хтось. А хто друга? — запитав мумітроль, обтираючи очка від снігу. Крихітка Соломея заблукала у завіях, поважно відказала вітрогонка. Дому метроля підлетіла склянка гарячого молока. – Дякую, – кивнув він невидмій мишці. – Соломея ж ніколи не виходила з хати. – Ми теж цього не можемо збагнути, – мовив мудрик-старший. Нема сенсу йти на пошуки, доки не скінчиться заметіль. Хто зна, де її шукати? Та, скоріш за все, крихітку, мабуть, присипало снігом. А гемуль куди подівся? – допитувався далі мумітроль. Такий подався на пошуки, – сказала вітрогонка. Вона посміхнулася і додала – Кажуть, ніби у вас була розмова про самотні гори? То й що? гостро відрізав мітроль. Усмішка вітрогонки стала ще ширшою. У тебе неперевершений талант переконання, похвалила вона. Гемуль розповів нам, що схили у самотніх горах дуже стрімкі й небезпечні. Він так тішився що ми його любимо і за нього хвилюємося? Але ж я мав на увазі!» почав було мумітроль. «Заспокойся!» урвала його вітрогонка. «Може, ми ще й полюбимо Гемуля?» Можливо, Гемуль був не надто чутливим і не вмів відчути, як до нього ставляться ті, хто його оточує. Зате нюх у нього був ліпший, ніж у пса Бідася. До того ж, нюк Бідася останнім часом підпсули невтішні думки та прагнення. Гемоль розшукав на горищі будиночка мумі тенісні ракетки і використав їх замість снігоступів. Він спокійно чалапав по снігу, пробиваючись крізь заметів, опустивши носа до самої землі і намагався вловити хоч слабкий запах Найменшої крихітки у світі Йому спало нагадку Зазирнути до своєї снігової домівки Там він виразно відчув запах саломеї Манюня була тут Певно шукала мене розчулено подумав гемо І навіщо вона рушила у завіюху? Не раз у його голові Виринула невиразна згадка, що крихітка Соломея щось намагалася йому розповісти Але напевно так і не змогла подолати свою сором'язливість Доки він тупцяв снігом, картина одна по одній поставала перед його очима. Ось крихітка чекає на схилі, ось біжить за ним у слід, принюхається до мідного горна Раптом він аж стетерів. «Та я ж був, такий негречний до неї!» Ні, докрів сумління він не відчув. З гемулями рідко таке трапляється. Однак йому ще більше закортіло відшукати Соломей. Отож він уклякнув у снігу, щоб не втратити її запаху. Сахався то в один бік, то в інший. Так метушаться від страху маленькі звірята, Зачувши небезпеку. Зовсім недавно крихітка була на причалі та ще й на самісінькому краю помосту, а потім її слід повів угору схилом і згубився. Гемоль якийсь час розмірковував, що йому завжди давалося дуже важко, а тоді заходився розрібати лапами сніг. Він розпорпав увесь пагорб. І врешті знайшов щось малесеньке і теплесеньке. «Не бійся!» – сказав він. «Це я!» Гемоль посадив Соломею собі за пазуху між курткою та светром з вовни лами і почала повдалі на снігоступах. Щоправда, ідучи, він майже цілком забув про крихітку Соломею у пазусі, бо всіма думками линув до склянки гарячого морсу. Наступного дня, а була неділя, вітер улігся. Стало тепло і млисто. Хто наважувався вийти на двір, поринав у сніг по самого носа. Уся долина стала схожа на іграшковий місячний пейзаж. Кучугури здавалися велетенськими крулами булками. Інші набрали образів хвилястих гір з гострими верхами. Кожна гілячка обралася в снігову шапку, а дерева мали вигляд, Велетенських тортів, скомпонованих кондитером з незвичайною фантазією. Усі гості висипали на сніг і затіяли колосальну баталію у сніжки. Варення у люху вже майже не зосталося. Зате воно додало сили лапам лісових створінь. Гемуль сидів на даху дровітні, що сили дмучи у трубу, а поруч примостилася щаслива крихівка Соломей. Він грав тріумфальний марш гемулів і завершив виконання свого улюбленого музичного твору відтягіватим «Тра-та-та-та». Потім обернувся до мимій і сказав «Не хочу тебе засмучувати, та все ж я маю намір податися в самотні гори, а наступної зими». Обіцяю навчити тебе кататися на лижах. Але ж я тобі казав, почав було момітроль стурбовано. Знаю, знаю, урвав його гему. То було раніше, а тепер, після густого снігопаду, схили стали ідеальними для спуску. А яке там свіже повітря? Момітроль зиркнув на вітрогонку. Вона мовчки кивнула головою, що означало, «Хай собі йде!» Усе вже з'ясовано і влаштується само по собі. Момітроль повернувся до будиночка, відчинив стулки кахляної печі. Спершу він спробував викликати свого пращура з допомогою тихого розпізнавального сигналу, що звучав приблизно як «Хюйть! Хюйть!», однак пращур не відгукувався. «Це я спілкування з ним», – подумав момітроль. Однак те, що у нас відбувається зараз, набагато цікавіше за події тисячолітньої давності. Потім він вийняв з печі великий слоїк з полуничним варенням і вугликом написав на паперовій наліпці Моєму давньому прителеві Генмулеві. Того вечора псові бідасеві довелося важко попрацювати лапами, прокладаючи собі шлях і снігові замети. До свого пагорбка смут. Щоразу, коли бідаць приходив сюди посумувати, горбик потроху підростав. А зараз його цілком замило снігом. Самотні гори загорнулися снігом по самій шпилі і височили перед ним у вишуканих білих шатах. Була безмісячна ніч, але зорі виблискували незвично яскраво у вологому повітрі. Десь далеко прогуркотіла снігова лавина. Біда сів, чекаючи на вулків. Цієї ночі чекати їх довелося топи. Він уявив собі, як вони біжать по снігу, сірі, великі, сильні, як раптово зупиняється, зачувши його виття на узлісі. Можливо, думають ото мить, певно, товариш, а може, родич по крові, з яким гарно було би познайомитися. Думка схвилювала бідася і додавала зухвалості його фантазіям. Він вимережу у своїй мрії, чекаючи, докої звуться побратими. Ось навзгідлі віддалік з'являється вовча сара. Вовки біжать йому назустріч, привітно вимахуючи хвостами. Та враз бідась пригадав, що справжні вовки ніколи не вимахують хвостами, але то дурниця. Так чи інак вони прийшли, упізнали його. Вовки нарешті вирішили, що він, бідась, має право приєднатися до їхньої зграї. Небезпечні тини та, не та мрії сповили самотнього песика Він задар морду до зірок і завив Одразу ж відізвалися вовки Та так близько, що бідася охопив жах І він зробив розпачливу спробу заритися у сніг усюди навколо нього спалахнули у темряві очі Раптом вовки замовкли Вони оточили песика колом Коло ще раз більше звужувалося Бідась замахав хвостом і ледь чутно пискнув, однак вовки грізно мовчали. Він стягнув звук в вовняну шапочку і підкинув її в повітря, демонструючи свої добрі намірі та бажання погратися з вовками. Та вовки навіть не глянули на шапочку. Бідась нараз збагнув, що допустився помилки. Вовки не його побратими, дружба з ними неможлива. Виходу жодного. Його ж жируть, і добре, якщо встини хоч подумати, що поводився, мов осел. Бідась підібгав хуста. Як шкода, а міг би собі повисиплятися ночами, замість сидіти отут в снігу і так розпачливо тужити. Вовки підступилися ближче. Зненацька дзвінкий гук пронизав ліс. Від розкотистої музики духової труби обсипався сніг з дерев. А жовті очиська заблимали у темряві. За мить вовків, наче вітром здуло, а бідась самотній скулився біля своєї шапочки. То Гемуль спинався на своїх широких снігоступах угору схилом. У його наплічнику дрімала, прислухаючись до музики, розморена теплом крихітка Соломея. Ото ти тут сидиш, маленький песик!» – здивувався Гемуль. «Давно мене чекаєш?» «Ні», – відказав Бідас. «Скоро під ногами з'явиться тверда кірка», – весело сповістив Гемуль. «А коли доберемося до самотніх гір, я почастую тебе гарячим молоком з термоса». І Гемуль, не обертаючись, рушив далі. Бідас почовгав за ним – це видавалося найправильнішим рішенням у цій ситуації. Каті, каті, каті.